Денизом крізь текучу прозорість проступає щось синє, чи далекі ліси, чи незрушна хмара. Прощальні ольжені слова про щедроти осінніх лісів надовго нам запам'ятались. І не раз потім серед щоденних редакційних клопотів уявлятиметься нам той мальовничий її лісовий край з горіхами та хмелем, поставатиме як осідок добрих людей, як місце манливе і поетичне. І навіть ще пізніше, з настанням осені, коли нас із кироком уже поїзд на далекий, ніколи не бачений Харків, коли пролітатимуть за вікном вагона незнайомі гаї та перельськи, обидва ми ніби наяву відчуємо, як звідкись нам аж хмелим дозрілим запахне. Учитися їдемо. Він в авіаучилище, я в газетярській ліцей. Лежимо до лиць на голих верхніх полицях і погляди наші звернені до вагонного вікна, за яким місячно і вітряно, і напівроздягнені дерева гнуться, хитаються на тлі неба своїм пружинистим гіллям. На нижній полиції у Сутіні Курить, покашлює ще один пасажир. Македон сутула. Він їде до центру виручати так несподіваного зниклого редактора товариша Поліщука, з яким найповажніший наш сількор з тих був здружитись. Цілий вечір Македон жаліється нам на бакаї та крутизни життя, на чиїсь безпідставні підозри, які обернулися лихом, для такої розумної і порядної людини. «Голову кладу! Ні за що його взято!» – запевняє нас Македон. «До інституту він навчав командирів у школі червоних старшин. Сто раз перевірений! Хіба можна такими людьми розкидатись?» Уже задрімав сутула, схилившись на клунок, а наші погляди... За вікно Там місячно Та така видна Пролітає ніч Облітає листя осіння Під поривами вітру Снуються і снуються Юні думки Під перестукування Вагонних коліс Що нас попереду жде? Якими будуть Наші життєві дороги? Повно в душі того, що довелось пережити, і все відпливає чомусь повите смутком, шкода полишати нам і нашу роботящу свічкарню на горі, і загадково кинуте під бусками млинове жорно, і далекі багаття, що яскравіла над вечорами за насипом, і на які ми подовго любили дивитись. Жаль вірного нашого друга Миколу Поета, котрий зараз має шукати собі нових помічників і вже їм довірятиметься мріями про свою невідсвітну кременчуцьку любов. Шкода чомусі Генріха Теодоровича з його постійно задумливим блідолицим синочком, а найбільше щомить душа, звичайно ж за нею. За Ольгою, життєлюбкою, що так часто ощасливлювала нас Своїм дзвінким вишневим сміхом. Не чули більше її сміху Після тієї горобиної ночі в степу. Ціла смуга життя відпливає безповоротно. Десь житиме Ольга І своїм дитям серед інших людей Незнайомі для нас ліси пахтітимуть її за річкою своїм хмелим осіннім. І, певно, ніколи вже не перетнуться наші дороги, тільки і зостануться нам від неї ті хвилюючі сміхи, сяйва очей та нерозвійний цей хміль життя, де все переплелось, де так поєднались. И радущие, и геркотые.